13. Коли я після півночі повернувся до інтернату, всі мої співучні вже були в ліжках, хоча крізь отвори для ключа сочилися промені і освітлювали коридор. Я навшпиньки прослизнув до своєї кімнати, дуже обережно зачинив двері і подивився на будильник на столику. Майже перша. Я увімкнув лампу, дістав із сумки альбом зі світлинами, що ми винесли з теплиці. Розгорнув, і знов поринув у галерею осіб, що населяли його. На одній світлині була рука, пальці якоїсь з'єднані перетинками, точно як у земноводних. Поряд дівчина з русявими кучериками, одягнута в біле, вишкіряла. Поряд дівчина з русявими кучериками, одягнута в біле, вишкіряла у майже демонічній посмішці собача гікла. Сторінка за сторінкою очам відкривалися жорстокі примхи природи. Двоє братів альбіносів, чия шкіра, здавалося, от-от загориться просто від цієї свічки. Сіамські близнюки, з'єднані черепами, з обличчями, приреченими до смертно дивитися одне на одне. Голене тіло жінки, чий хребет викривався, немов суха галузка. Багато з цих людей були дітьми або підлітками, чимало видавалося молодшими за мене. Майже не було людей зрілих чи старих. Я зрозумів, що середня тривалість їхнього життя була дуже малою. Я пригадав Марині не слова про те, що цей альбом нам не належав, і ми не повинні були забирати його. Тепер, коли адреналін уже вивітрився, ця ідея не була нового значення. Бо якщо добре подумати, я осквернив зібрання спогадів, що мені не належали. Я здогадувався, що ці образи смутку і нещастя були до певної міри альбомом сімейним. Кілька разів перегортав сторінки, намагаючись відшукати між ними якийсь зв'язок поза межами простору і часу. Нарешті згорнув альбом і знову сховав у сумку. Вимкнув світло, і у пам'яті сплив образ Марини, яка йшла по пустинному пляжу. Я бачив, як вона далиніє на березі, аж доки сон згасив голос прибою. Дощ на день втомився від Барселони і рушив на північ. Немов затятий прогульник, я втік з останнього уроку, щоб зустрітися з Мариною. Завіса хмар розсунулася, відкривши очам блакить. Сонце бризкало промінням на вулиці. Вона чекала на мене в саду, зосередившись на своєму потаємному зошиті. Щойно мене побачила, поквапно закрила його. Я задумався, чи писала вона про мене, або про те, що з нами трапилось у теплиці. Ну, як нога? запитала вона, обома руками стискаючи зошит. «Переживу якось. Хочу дещо тобі показати». Я дістав альбом і присів бороти із нею на водограї. Розгорнув його і погортав кілька сторінок. Схвильована цими зображеннями, Марина мовчки зітхнула. «Ось», – сказав я, зупинившись на світлині в кінці альбому. Цього ранку, коли прокинувся, мені прийшло в голову. Досі не здогадувався, але сьогодні Марина подивилась на цю світлину. Це було чорно-біле зображення, що захоплювало рідкісною чіткістю, притаманною лише старим портретом. На ній був чоловік із потворно деформованим черепом, а його хребет ледве міг вертикально тримати тіло. Він спирався на молодика в білому халаті, круглих окулярах та кроватці, що пасувала до його старанно підстрижених вусиків. Лікаря. Він дивився в камеру, а пацієнт прикрив очі рукою, ніби соромився свого стану. За ними віднілася ширма та, судячи з усього, середина медичного кабінету. У кутку прочинені двері. У них боязка заглядала зовсім маленька дівча з лялькою в руках. Найпевніше, світлина була взята з чиїсь історії хвороби. Дивись уважно на поліх'я. Я бачу просто якогось нещасного чоловіка. Не на нього дивись. Глянь, що позаду нього. Вікно. І що ти крізь нього бачиш? Марина наморщила лоба. «Упізнаєш?» – запитав я, вказуючи на фігуру дракона, що прикрашав будинок за вікном кімнати, звідки було зроблено знімок. «Ти всі його бачила?» «І я те саме подумав», – підтвердив я. «Це тут, у Барселоні, на Рамблас, поряд із театром Лісеу. Переглянь уважно всі світлини в цьому альбомі і побачиш, що ця єдина зроблена в Барселоні». Я витяг з альбому світлиною про Марині. На звороті був майже затертий напис. «Фотостудія Мартореля Бораса, 1951 рік. Копія докторові Жоану Шеллі. Рамбла студентів, будинок 4648, поверх перший, Барселона». Марина вернула мені світлину і знизала плечима. «Ця світлина була зроблена 30 років тому, Оскар. Тепер це вже нічого не значить». «Цього ранку, – сказав я, – я зазирнув до телефонного довідника». Такий собі доктор Шеллі досить зазначений як мешканець за адресою 4648, перший поверх на рамблі студентів. Чомусь це ім'я було мені знайоме, а потім я пригадав, що Сентіс розповів, ніби доктор Шеллі став першим другом Міхала Колваніка, коли той приїхав до Барселони. Марина пильно поглянула на мене. Ну і ти на радощах не обмежився простим загляданням у довідник? Так, я подзвонив, зізнався я. Мені відповіла дочка доктора Шеллі, Марія. Я сказав їй, що нам надзвичайно важливо поговорити з її батьком. І вона погодилась? Спочатку ні. Та коли я згадав ім'я Міхала Колвеника, вона змінила тон. І її батько погодився нас прийняти. Коли? Я подивився на годинник. За сорок хвилин. Ми доїхали на метро до площі Каталонії. Вже вечоріло, коли ми піднялися на ескалаторі до виходу в Бікарамблас. Наближалось Різдво, і місто прикрасилось вогниками герлянд. Ліхтарі вздовж бульвару промінились барвисто. Зграйки, голубів, порхали поміж квітарських киосків та кав'ярень, вирували вуличні музики та артисти кабаре, туристи та місцеві, поліцейські та пройдисвіти, люди сучасні та привиди з минулих епох. Херман мав рацію: в усьому світі немає такої вулиці. Перед нами з'явилася будівля великого оперного театру Лісео. Цього вечора була вистава, тож. Маркізи над входом сяяли діадемами вогнів. На протилежному боці бульвару, на розі фасаду, ми впізнали зеленого дракона зі світлини, який споглядав натовпи людей. Побачивши його, я подумав, що історія забронювала святому Георгію алтарі та релігійні листівки, натомість драконові навіки дісталося місто Барселона. Колишня консультація доктора Жоана Шеллі містилась на першому поверсі старого будинку великопанського вигляду і похмуро-освітленого. Ми пройшли крізь подібний до печери вестибюль, в кінці якого вгору вели пишні витки сходи. Луна наших кроків танула на сходах. Мою увагу привернули дверні молотки, що були кованими зображеннями облич ангелів. Вікно в стелі було у вітражах, подібних до соборних, перетворюючи будинок на найбільший у світі калейдоскоп. Перший поверх насправді був не першим, а третім, як і властиво будинкам тієї епохи. Ми минули антресоль і головний поверх та опинились перед дверима, на яких була стара бронзова табличка з надписом «Доктор Жоан Шеллі». Я глянув на годинник, лишалося дві хвилини до призначеного часу, коли Марина подзвонила. Жінка, що нам відчинила, ну просто з якоїсь релігійної листівки зійшла. Ефемерна, незаймана і оповита якоюсь містичною аурою. Шкіру вона мала сніжну білу, майже прозору, а очі такі ясні, що майже не мали кольору. Ангел би скрив. «Пані Шеллі?» – шанобливо запитав я. Вона з цим погодилась, кивнувши, У її погляді і скрилась цікавість. «Добрий вечір!» Почав я. «Мене звати Оскар, я вранці розмовляв з вами». «Пам'ятаю. Проходьте», – запросила вона нас. Марія Шеллі рухалася, мов балерина, поміж хмар, як у сповільненому кіно. Вона мала тендітну фігуру і духмяніла трояндовою водою. Я порахував, що їй мало бути трохи за тридцять, але вигляд вона мала молодший. Один зап'ясток у неї був забинтований, а лебедину шию оповивала хустка. Сутінковий передпокій був заснований оксамитом, увішаний матовими дзеркалами. Дім відгонив музеєм, ніби його десятиліття не провітрювали. «Ми вдячні вам, що погодилися нас прийняти. Це моя приятелька Марина». Марія зупинилась поглядом на Марину. «Я завжди захоплювався з погляданням того, як жінки вивчають поглядами одна одну. Цей випадок не був винятком». «Дуже приємно». Промовила нарешті Марія Шеллі, розтягуючи слова. Мій батько вже в поважному віці, характер у нього дещо примхливий, прохаю не перевтомлювати його. Не хвилюйтесь, сказала Марина. Жінка запросила нас іти за нею в глиб помешкання. Їй богу, Марія Шеллі рухалась так, ніби пливла у парі. Отже ви кажете, що у вас є дещо належне покійному пану колвінику? запитала Марія. Ви були з ним знайомі? запитав я своєю чергою. По її обличчю сяйнув спогад про минулі часи. «Насправді ні, але я багато чула про нього. Ще дівчинкою», – додала вона вже ніби сама собі. Обтягнуті оксамитом стіни були завішані зображеннями святих дів та вмирущих мучеників. Килими були тьмяними і вбирали в себе те й слабке світло, що просочувалось крізь щелини зачинених вікон. Ідучи за нашою господиною через цю галерею, я питав себе, скільки ж часу вона вже тут мешкає, у товаристві тільки батька. Чи колись була вона заміжня, чи відчувала, кохала або знала щось поза гнітючим світом цих стін. Марія Шеллі стала перед відсувними дверима і постукала кісточками пальців. «Батько, можна?» Доктор Жуан Шеллі, радше те, що від нього лишилося, сидів у фотелі перед каміном, огорнутий ковдрами. Дочка залишила нас самих. Коли вона відходила, я намагався не дивитись на її усину Талію. Старий лікар, в якому ледве можна було розпізнати чоловіка зі світлини, що була у мене в кишені, мовчки вивчав нас поглядом. В очах світилася недовіра. Одна рука його злегка тремтіла на підлокітнику. Від тіла відгонила хворобою, супух якої не міг перебити його до колон. Саркастична посмішка відверто казала про те, як йому сприкрилося і світ, і його власний стан. «Час робить із тілом те, що дурість робить із душею», – промовив він, указуючи пальцем на себе. «Розкладає. То що ви хотіли?» «Ми собі думали, чи не могли б ви нам розказати щось про Міхала Колвеника?» «Міг би, але не бачу, навіщо», – обрізав доктор. Вже достатньо говорилося свого часу, і все було брехнею. Якби люди обдумували, бодай чверть того, про що кажуть, цей світ був бираєм. «Так, але нас цікавить правда», – зазначив я. Старий не скривився. «Правду не знаходять, синку. Це вона знаходить когось». Я спробував покірно всміхнутися, але вже починав підозрювати, що цей чоловік не був зацікавлений щось виносити на люди. Марина, відчувши моє побоювання, перебрала ініціативу до себе. «Доктори Шеллі», – м'яко сказала вона, – «у наші руки випадково потрапило зібрання світлин, що могли належати панові Колвінику. На одній з них є ви і один із ваших пацієнтів. З цієї причини ми і наважились вас потурбувати, сподіваючись повернути альбом його законному власникові або тому, хто має на нього право». Цього разу не було лепідарної фрази у відповідь. Лікар подивився на Марину, не приховуючи певного подиву. Я запитав себе, а чому ж мені сяйнула в голові така хитрість, і вирішив, що буде краще, коли я дозволю Марині взяти на себе основний тягар розмови. «Я не розумію, про які світлини ви кажете, панянко». «Ідеться про архів, де зображені пацієнти, що страждають на неправильну будову тіла», – пояснила Марина. «Очі лікаря заблищали. Ми торкнулися потрібної струнки». Отже, під ковдрами так і жевріло життя. І що змушує вас думати, ніби цей архів належав міхалу колвенику? запитав він, удаючи байдужість. Або ніби це має якийсь стосунок до мене. Ваша дочка сказала, що ви були друзями, мовила Марина, не відповідаючи на запитання прямо. У Марії є чеснота простодушності, злобно обрізав Шелів. Марина кивнула, підвелась і дала мені знак зробити те саме. «Розумію», – сказала вона шанобливо. «Бачиш, що ми помилялися. Шкодую, що нам довелось потурбувати вас, доктори. Ходімо, оскаре, Ми пошукаємо ще, кому можна було б віддати альбом». «Хвилинку», – втрутився Шеллі. Прокашлявшись, він звелів нам знову сісти. «Цей архів ще у вас?» – Марина кивнула, не відводячи погляду від старого. Раптом із горла Шеллі вирвалися звуки, які я готовий був прийняти за вибух сміху. Звучало так, ніби жмакали сторінки старої газети. «Як я можу знати, що ви кажете правду?» Марина мовчки дала мені знак. Я дістав світлину з кишені і простяг докторові Шеллі. Він узяв її тремтливою рукою і почав роздивлятися. Це тривало довго. Нарешті, відвівши погляд до вогню, він почав говорити. Як розповів нам доктор Шеллі, його батьком був британець, а матір'ю – каталонка. Він працював травматологом в одній лікарні в Бортмунді. Після переїзду до Барселони через його становище іноземця, перед ним зачинилися двері в ті суспільні кола, де можна було знайти підтримку, аби розпочати перспективну кар'єру. Все, чого він зміг добитися, – це посада в'язничного лікаря. Він опікувався коловинником після того, як чоловік зазнав жорсткого побиття у камері. Коловинник тоді ще не розмовляв ні іспанською, ні каталонською, на щастя, Шеллі трохи говорив по-німецькому. Шеллі позичив йому грошей на одежу, перевіз до себе додому і допоміг здобути посаду у велогранель. Колвенік безмежно його полюбив і ніколи не забував про таку доброту. Зародилася міцна дружба. Пізніше ця дружба принесла плоди в професійній діяльності. Чимало пацієнтів доктора Шеллі потребували ортопедичних пристроїв і спеціальних протезів. Велогранель була лідером у цьому виробництві, і серед її проєктувальників ніхто не відзначився більшим талантом, ніж колвенник. З часом Шеллі став і особистим лікарем Колвенника. Одного разу доля йому всміхнулася, і колвенник узявся допомогти другові, профінансувавши створення медичного центру, спеціалізованого на дослідженні та лікуванні дегенеративних захворювань і вроджених спотворень тіла. Інтерес колвенника до цієї справи зародився ще в його дитинстві у Празі. Шеллер розповів нам, що мати Михайла Колвіника народила близнят. Один із них, Міхал, уродився міцним і здоровим, другий, Андрей, з'явився на світ з невеликою деформацією кісток і м'язів, що стало причиною його смерті сімома роками пізніше. Ця подія закарбувалась у пам'яті малого Міхала і до певної міри визначила його покликання. Коломенек завжди думав, що при належному медичному догляді з розвитком технологій, зуміє виправити те, в чому природа відмовила братові, щоб той зміг досягти дозрілого віку і жити повноцінним життям. Віра в це і спонукала його присвятити свій талант проєктуванню механізмів, котрі, як він полюбляв говорити, доповнили б тіла, які проведіння залишило осторонь. «Природа – наче дитина, що грається нашими життями», коли вона втомлюється від поламаних іграшок, то облишає їх і заміняє іншими, казав Колвеник. А на нашій відповідальності зібрати частинки і полагодити їх». Дехто вбачав у таких словах зарозумілість на межі блюзнирства, інші ж гадали, що це справжня надія. Тінь брата ніколи не полишала Міхала Колвеника. Він вважав буцімто примхлива і жорстка доля, вирішила, що житиме він, а брат мав народитися з наперед закладеною в його тіло смертю. «Колвеник, – розповідав нам Шелі, – почувався через це винним і в глибині серця носив відчуття боргу перед Андрієм і всіма, хто як його брат носили тавро неповноцінності. Саме в цей період життя Колвеник почав збирати світлини з випадками дефектів та деформацій тіла з усього світу. Для нього такі знедолені бідолахи були невидимими зблизька братами Андрія. Його сім'єю. «Міхал Колвенник був блискучою людиною», – провадив далі доктор Шеллі. «Такі особистості завжди збуджують ревнощі в тих, хто почувається нижчим. Заздрість – це сліпець, який прагне видерти тобі очі. Все, що про Міхала казали в останні роки його життя і після смерті, було наклепом. Ото й триклятий інспектор Флоріан він не розумів, що його використовують як маріонетку, аби повалити Міхала. «Флоріан?» – перепитала Марина. «Флоріан був очільником слідчої групи», – промовив Шеллі тоном настільки призирливим, наскільки це йому дозволяли голосові зв'язки. «Проноза! Тварюка, що прагнула зробити собі ім'я на справі проти велогранелі та Міхала Колвенника. Мене втішає тільки те, що він ніколи нічого не зміг довести». Через цю свою впертість його кар'єра й скінчилась. Саме він висмоктав з пальця увесь той скандал із тілами. З тілами? Шеллі занурився в тривале мовчання. Подивився на нас обох і на його губах знову вималювалася цинічна посмішка. Так от, це інспектор Флоріан, почала Марина. Чи ви знаєте, де можна його знайти? У цирку і зрештою блазнів, відказав Шеллі. Докторе, а ви знали Бенхаміна Сантіса? запитав я, намагаючись провести розмову в потрібному напрямку. Звичайно, мовив Шелі. Я постійно з ним спілкувався. Як компаньйон Колвенника він займався адміністративною частиною велогранель. Жадібна людина, яка, на мій погляд, не могла знайти свого місця у світі, зогнила від заздрощів. А ви знаєте, що тіло пана Сантіса тиждень тому знайшли в каналізації? – запитав я. – Читаю газети, – холодно відповів він. – Це не здалося вам дивним? – Не більше, ніж усе інше, що з'являється в газетах, – відказав Шеллі. – Світ хворий. Я вже починаю втомлюватися. Щось іще? Я вже збирався запитати про даму в чорному, коли Марина випередила мене, заперечливо посміхнувшись. Шеллі простяг руку до дзвінка і смикнув. Марія Шеллі об'явилася із поглядом устромленим у підлогу. «Марія, молоді люди вже йдуть. Так, батьку. Ми підвелися. І я потягся забрати знімок, але тремтлива рука доктора випередила мене. Цю фотографію я залишу собі, якщо ви не заперечуєте. Сказавши це, він відвернувся і дав дочці знак провести нас до виходу. Перед самим виходом із бібліотеки я обернувся, аби востаннє глянути на доктора, і устиг побачити, що він кинув знімок у вогонь. Його склісті очі стежили, як той палає. Марія Шеллі мовчки провела нас до передпокою і вже там усміхнулася. Винувато. «Мій батько складна людина, але з добрим серцем», – почала вона виправдовуватися. «Життя завдало йому багато прикрашів, і характер іноді його підводить». Вона відчинила двері і засвітила на сходах. У її погляді я прочитав вагання, ніби вона хотіла сказати нам щось іще, але не наважувалася. Марина це теж помітила і подала їй руку на знак подяки. І Марія Шеллі потиснула її у відповідь. Самотність просто сочилася з цієї жінки, наче холодний піт. «Не знаю, що вам розказав батько», – сказала вона боязко, стишивши голос і відвівши очі. «Марія!» Долину висхли глибини помешкання голос доктора. «З ким ти розмовляєш?» Обличчя Марії враз потьмарилось. «Іду, батько, йду!» Вона кинула на нас останній розпачливий погляд і відступила назад у квартиру. Обернувшись, я встиг помітити на її шиї маленький медальйон, готовий був заприсягтися, що то було зображення метелика з розпростертими чорними крильцями. Та двері зачинились, не давши мені часу переконатися. Ми залишились на сходовому майданчику, слухаючи, як доктор громовим голосом виливає лють на дочку. Світло на сходах згасло. На мить мені пахнуло загнилою плоттю. Смерділо з якогось місця на сходах, ніби десь у темряві була мертва тварина. Відтак мені почулося, ніби вгору по сходах долиніють чиїсь кроки, і тоді сморід або враження зник. Ходімо звідси, промовив я.